Във Петък парламентът реши COVID-19 да бъде изваден от списъка на силно заразните болести, при които се налага задължителна карантина. Това решение беше гласувано на две четения и окончателно прието с пълно единодушие, но това не попречи да се случи разгорещена дискусия, включително с обвинения относно реакцията на държавата през най-тежките месеци на пандемията от COVID-19, въпреки, че става дума за няколко правителства, включително служебни Кабинети. Партиите, припомням, които капитализираха антиваксърските чувства и които използваха лозунгите срещу ограниченията, не пропуснаха и сега в парламента възможността да критикуват управляващите и да искат поемане на отговорност за ограничителните мерки, определени от тези партии, последователно като психоатака. Без да влизаме в политическата риторика, сега ще говорим спокойно за това, как хората могат да вземат полезни за тях мерки, за да избегнат осложнения от COVID-19. Добър ден, казвам на доктор Павлина Михайлова. Добър ден. Тя е председател на Сдружението за лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма. Което пък е пълноправен член на Националната пациентска организация, консултирахте и Националната пациентска организация интензивно по време на най-бурните моменти на COVID-пандемията в България. Доктор Михайлов е и независим журналист в областта на общественото здраве. Сега, заскобяваме... Да добавя, да добавя, че съм член на управителния съвет на Националната пациентска организация. Точно така. Също... А, заскобяваме, доктор Михайлова, политическия дебат в името на това да сме полезни за хората, които минават през COVID и неговите разновидности. Вие изготвихте един много подробен протокол за лечение на COVID, чието следване е възможно в домашни условия, все още ли са валидни предписанията и стъпките, описани в а, този протокол? Да, ние го актуализираме непрекъснато. Той е а, публикуван на нашия сайт, а, а, който е covid19plasma.eu и е достъпен за всеки. Имаме а, протокол за лечение на Делта варианта и после на Омикрон варианта. А сега всъщност се срещаме с правнуците на Омикрон, както един професор в Штатите така окачестви сегашните варианти, които вървят. Това, което искам да кажа е, че а, знаете, в момента има много различни вируси. Има грип, т.е. очакваме грип, респираторно-синтетиални вируси, настинки и COVID между тях. Мой призив е, лекувайте се винаги като за COVID. Имайте предвид, COVID. Това, че отпадна карантината, не означава, че трябва да забравим COVID и че COVID вече го няма или пък, че той бил а, някаква си настинга. Не, COVID е сериозно заболяване, много сериозни са и последствията, дългосрочните последствия от него. Тоест, казвате, че не е полезно за нас да смятаме, че COVID е нещо като обикновен грип, ако има изобщо такова нещо като обикновен грип, защото грипа също може да бъде сериозно заболяване всъщност. Да, а, въпросът е, че а, лечението на грипа и на настинката и на COVID а, може да, как да, кажа, да се опрости до няколко а, лекарства и хранителни добавки и а, аз затова съветвам хората, които ни звънят от цяла България на, нашата, на нашия горещ телефон а, моля ви, лекувайте се като за COVID, а пак ако не излезе COVID, добре. И, и лечението е в домашни условия просто. А, вече всеки трябва да си прецени какъв бюджет може да а, отдели за това. Нали? Може да бъде в рамките на 10 лева, което означава минимума. За мен е минимума е, ацетилсалицилова киселина. А, а не парът стамол. Не, в никакъв случай. Казвам просто предимствата на лициловата киселина и то в 400-500 милиграма ние препоръчваме за 10 дни. Значи той има нали, това старо-старо старо средство, което е лекарство, не хранителна добавка. Има противотемпературно, противоболково, а, противо... А, а, как се казва, против а, а, процеси на кръвосъсирване, т.е. кръворазреждане. Антикоагулант да, анти или антиагрегант. Какво, какво още забравихме? Имаше против. Добре, забравих го. Казвате, че едно толкова обикновено, често срещано лекарствено средство, което да. може да не бъде и скъпо, в зависимост да. от а, всъщност начина по който. Е а, произведено, да, да. която може, може да бъде по-полезно в да. а, а, реакцията спрямо, спрямо COVID. Да. Сега. Аз виждам, че в протокола и сайта, за който говорим, а, има и много подробно описана кратка схема за лечение на COVID, а, но с уточнението да се следва под наблюдение на лекар. За това, доктор Михайлов, искам да ви попитам, доколко обаче лекарите са запознати с тази схема и я прилагат и дали имате наблюдения на това как беше използван този протокол, който вие предлагате в последната година. Защото казвате, че ви търсят пациенти, тоест най-вероятно те ви споделят и обратна да, връзка да. за това как протича комуникацията им с лични лекари. Да, да абсолютно. А, значи, в, значи всеки лекар в България, имам предвид общо практикуващи лекари, а, си така изработи негов протокол за лечение на COVID и, и смята, че е успешен. Аз не знам лекар, който е казал, моят протокол не е успешен. А, ние препоръчваме неща. Както казаха, цитил, силициова киселина. Една хранителна добавка, която се оказа, че при омикрон варианта много, много добро действие има. Има противовирусен апар, препарат. Той е задължителен. И, и тези трите неща имат много добро действие при всички вирусни, такива респираторни вирусни заболявания. Препоръчваме пробиотик. защото знаете, че имуната система, 90% от нея се намира в а, червата. И едно също много старо лекарство, което се ползва от 50-60 години и което струва 6-7 лева, а което се използва при деца от една годишна възраст датъка и което много хора не го изписват, защото е 6-7 лева. Те да, се изписват за така... 15-20 лева. И тази схема, която ние имаме, всъщност струва някъде 50-60, да речем 70 лева. Но ви казвам, че ако човека няма бюджет за това лечение, той просто може да съкрати нещата до 20-30 лева. А, всъщност от това, което аз разгледах от сайта ви, виждам, че става дума за един некратък период, в който трябва да се прилага а, тази специализирана схема за лечение. Това а, гарантира ли М не развиването на пост-COVID. Не, нищо, нищо не гарантира неразвиването. <сък> така ли е. За съжаление, да. А, няма значение как си изкарал COVID. Няма значение как си се лекувал. Няма значение а, дали си направил профилактика за пост-COVID. Значи след острата фаза на COVID има 3 месечен период, който човека а, прекарал COVID трябва да направи профилактика на пост-COVID. А, няма никакво значение. Няма значение дали си мъж или жена на колко години си и така нататък. Естествено, по-тежко протича COVID а, при хора с предържаващи заболявания и естествено, то е, последиците от него ще бъдат по-тежки за такива Пациенти. Сега, описание на над 200 симптома на пост-ковид и въпросник, който помага на пациентите да си дадат сметка за тяхното състояние. А, това също може да бъде видяно и на практика направено на сайта ви. А, кои са най-важните, да споменем, някои от най-важните от тези симптоми на пост-ковид? Uh, да, всеки може да си направи тая анкета и за себе си да установи има ли постковит или не. За мен. Uh, всеки, който прекара ковид, който е срещнал uh, този вирус с SARS-CoV-2, uh, има пост COVID, независимо от това дали го осъзнава или не. Uh, и затова е полезно да се направи анкетата и дори да имате един симптом, който така ви се струва странен, необичаен, който е дом, който е след COVID, uh, трябва да, да си помислите и да си кажете: Абе, аз може би трябва да направя някакви кръвни изследвания, защото за е най-простото -про, най е, кръвни тестове, и да видя дали няма увръждане и на други органи, защото пост-COVID, uh, ние не казахме какво е пост-COVID. Значи, или лонг ковид. Дълъг ковид или дълът, пост ковид? Да, да. Заменяеми ли са понятия? Да, да, да. Okay. На сайта на Лонг ковид Европа, това е, е, е такава асоциация на няколко 9 или 10 е, неправителствени организации, то пациентски организации в Европа, които се обединиха в асоциация, за да се борят с е, е, за правата на пациентите. Защото в момента, а, там е написано, нека да кажа, по е написано, посковите ковид е силно инвалидизиращо, мултисистемно състояние с променливи симптоми. Значи, по в момента е една тера-инкогнита mm -hmm. за мене. Там има толкова много въпросителни. Първо, те не знаят, а, не всички а, учени медици в света са приели дали е състояние, дали е синдром, нали, според СЗО е синдром, е, е състояние, но а, как се лекува, как се диагностицира а, и, и, и много интересно, има, а, има вече се оформят нозологични единици, т.е. болести, които се вижда, че са нови, непознати за човечеството, че те се развиват след covid а, имам, предвид много невр... имам предвид няколко такива неврологични. Всъщност, това, това го чувахме много и по време на така активната фаза на пандемията, а, че може да прилича на респираторно заболяване, но всъщност COVID а, има много сериозни неврологични последствия и трябва да се отчита така. и а, опцията това да е неврологично заболяване с точно дългосрочен така. ефект да, върху да. организма. Да, точно така. А, и, и в тази връзка, т.е. ние имаме някакви нови болести, които още не са дефинирани. И, и, и да смятаме, че COVID е а, нали, не съществува, има хора, които още смятат, че нали, COVID няма това е нещо измислено, няма такова заболяване или че COVID, мила съм го голям и голяма работа, минал леко и няма за какво да се притеснявам. това е а, просто лекомислено и няма общо с а, реалността. И с науката най вероятно защото ние виждаме колко интензивно продължават и научните публикации и изследвания в тази област. Има много въпросителни и точно това е така и повода основно за безпокойства, но наистина това са различни, различни а, слоеве и пластове, през които трябва да бъде мислен, мислено явлението covid и обществения ефект на това Значи, явление. основно в момента ние говорим за втората пандемия, скритата пандемия, която си върви паралелно с другата пандемия. Независимо, че унази пандемия може да отслабне, mm -hmm. нали, може въобще да, така да се разтвори, разтопи и така нататък. Тук пак ще цитирам от сайта на а, Long Covid Europe, макроекономическото въздействие на посковите като снежна топка. Представете ли си? Защото ние не знаем колко хора а, ще бъдат увредени след една година. При постковите симптомите е интересно това, че те могат да се появят един месец след като се боледува от острата фаза. Могат след две години да се проявят. И, и, и на мен ми звънят хора, които казват, аз сега се сетих, че всъщност еди кой си симптом, всъщност той ми е вероятно от ковида. Нали, следствие на COVID. -а. Защото преди Но, това не са имали никакви. Да, обаче, да, на него не мога да е казал лекаря. Значи, има много мислещи хора, които а, а, четат за пост -ковид и, и, и, и, и които звънят и казват: да, аз имам този, този симптом, трябва да имам пост-ковид. Кажете ми, какви кръвни изследвания, или какви изследвания да си направя, за да се лекувам. Защото а, говорим за инвалидизиращи а, как да кажа, симптоми и страдания. Включително двигателни проблеми, включително. А... Основно е ум... мозъчната мъгла. мъгла и една умора. Хората казват, тази сутрин не мога да стана от леглото. А, те, е, имаме две пациентки, а, които са млади жени на 40-52 годишни в а, нали, така силно робото, много робото, много, много жизнени, енергични, без никакви придружаващи заболявания, които две години са си в къщи. Те не могат да излезнат. Те дори за да отидат до, до чешма или до а, туалетна, трябва да има при тях а, непрекъснато а, някакъв... А, някакъв човек, някой, uh -huh. който да им помогне. И, и всъщност нашата, а, така, нашата тревога е за това, че в България трябва да се направи една информационна кампания за пост uh -huh. Да се обясни на хората, има пост-ковид, това, от което вие сега се оплаквате, това е пост-ковид. Uh, и то по-скоро трябва да се диагностицира, и има начини да се лекува. Въпреки че все нали, още uh, учени и лекари по цял свят търсят uh, и причините за пост-ковид, uh, и, и uh, точно как да се диагностицира, защото няма един тест който да направиш, така кажеш, ама ти имаш по скоро Но казвате, че има, а, че има яснота какви изследвания, какви показатели лабораторно могат да бъдат да, изследвани да. и това най-малкото е налично. Да, Сега, да. аз се питам, ако тези изследвания са налични и достъпни, а, тестовете, тестването също е налично и достъпно, относително казано, а, като изключим, дали, по-скъпия вариант PCR тестове. Вече има много домашни тестове за COVID. Аз да. изпомням, че този въпрос за безплатно тестване стоеше по време на пандемията в активната и фаза. Смятате ли, че този вид лабораторни... Изследвания а, трябва да бъдат предвидени по здравна каса, да могат да бъдат предписвани от лични лекари, а, значи, както и тестването. Нека, нека първо да кажем за теста. Значи, а, с отпадането на карантината, според мен се освободи един много голям, не знаем колко голям, човешки финансов ресурс. Така ли? И, и държавата може да направи нещо за хората, които искат да се тестват и които а, така, държат да знаят имат ли COVID или не, което е много важно. Това го казва и доктор Шапнер, който е професор инфекционист от а, Штатите. Той казва ключово сега в момента, когато сме нали, в някаква да мелница от различни вируси uh -huh. а, сме обекти, да знаем дали имаме COVID или не. И, и, и то е при, и притеснително, че хората спряха да си правят тестове. В а, България един те се 10 лева. Това все пак е някаква... Това е сума mm -hmm. за някои хора. И то не а за малко трябва хора. да тестват цялото семейство, ако са ами, Не хора, е пък още повече. Да. да, той е достатъчно един, като има епидемиологична такава обстановка един, да си направи теста, и, и, и, и то е ясно, че всички други ще имат COVID. Затова е, би било много хубаво, ако отново е възможно хората да отидат и безплатно да получат Uh, такъв, uh, възможност да си направят тести, да знаят наистина ли имат COVID или не. Дори да няма тая възможност, призовавам болните да си да си правят тестове, да са наясно. Да да, Както и в крайна сметка безплатните ваксини, но решихме, че няма да говорим за ваксините в този разговор. Ясно е, че всеки, който желая би могъл да се вакцинира в апдейт на KIA вариант на вакцините. Сега на финала искам да, да ви попитам съвсем накратко. Крие ли според вас опасно свързването на всички възможни заболявания с COVID, защото това би било обратната страна на монета. И някои хора казват, сега всичко се обяснява с COVID. А, а не, а, а едва ли това е така. Значи. А... Първо, да довърша за... Нямаме скър... много време, имаме за... е да, една минута. Да, само да кажа, че хората трябва да... Които са в семейства, трябва да наблюдават членовете на семейството. Те, те трябва да се наблюдават за различни а, симптоми и да кажат, аби, ти знаеш ли, че ти почна да забравяш или че ти знаеш, че ти косата много ти пада. Сигурно имаш пост-Covid. А, какъв беше въпроса... А дали няма, не крие опасност всичко да се обяснява с COVID? Защото все пак има да, и други болести. Значи за е, да, има други а, болести, но а, има, има научни публикации, които, в, където хората си медици, учени и така нататък казват след COVID медицината се промени. Ясно. промени. Да, промени и това си, трябва да се има предвид. Да, промени се човешкия организъм, т.е. минал ли е през тебе този вирус, ти не си същия. Трябва а, се с за Приключваме разговора, буквално преди дни излезе вашата нова стихозбирка Слънчево изригване. Правите ли връзка между тази стихозбирка и COVID пандемията? Не, няма никаква няма. връзка. Uh, стиковете са писани последните 25 години. Uh, това е първата ми стикозбирака на български и аз съм много щастлива, че Министерството на културата uh, така финансира това издание. Някой път ще говорим изцяло за него. Много благодаря на доктор Павлина Михайлова. COVID и пост-COVID домашни условия, как да избегнем осложненията и да ползваме проверена информация и съвети, достъпни в протоколите, изготвени от доктор Ботев и доктор Михайлова, без политически упражнения по темата, разбира се.